Дослідження Австралії та Океанії. Микола Миклуха-Маклай Великий внесок у вивчення Австралії та Океанії зробив Микола Миклуха-Маклай. Молодий дослідник запропонував географічному товариству проект експедиції на острови Тихого океану. Йому асигнували невелику суму і допомогли отримати дозвіл вирушити на військовому корветі «Витязь» на острів Нова Гвінея. 27 жовтня 1870 року корвет вирушив у кругосвітню експедицію. Після майже річного плавання Миклухо Маклай висадився на північно-східному березі Нової Гвінеї. Згодом він був названий берегом Миклухо Маклая. Тут жили папуаси, які вважалися людожерами і за розвитком перебували в стадії кам'яного віку. Але після того, як дослідник вилікував декількох тубільців, Стосунки з ними налагодилися. У короткий час Миклухо Маклай вивчив місцеву мову, що дуже допомогло в подальших дослідженнях. Згодом, своїм терпінням, щирістю і готовністю завжди прийти на допомогу, росіянин здобув дружбу тубільців. У грудні 1872 року за Миколою Миколаєвичем прийшов кліперсмарагд. Однак він не вирушив на батьківщину, а здійснив плавання по Малайському архіпелагу. У червні 1876 року мандрівник повернувся на берег Маклая і провів у товаристві старих знайомих 14,5 місяців. А в липні 1878 року він уже був у Сіднеї. Тут невтомний дослідник зайнявся організацією морської зоологічної станції. Після 12-річних мандрівок Миклухо Маклай повернувся на батьківщину, але через кілька місяців знову відправився до Нової Гвінеї. Цього разу він привіз своїм друзям домашню худобу, матерію і насіння культурних рослин. Це була остання подорож ученого. Пам'ять про нього залишилася у живій мові населення Нової Гвінеї. Папуаси дотепер говорять – Сокира Маклая, Кавун Маклая. Чи знаєте ви, що у 1876 році Миклухо Маклай побував на островах Адміралтейства і на одному з Каролінських островів? Тут він звернув увагу на місцеві гроші, які називалися фе. Вони являли собою монети у вигляді грубо обтесаних кам'яних дисків з отвором у центрі і важили до декількох тонн. Цікаво, що ці кам'яні гроші мають обмежене ходіння на острові ЯП дотепер.